Що я бачу ваш нагад як тінь від притчі про бідного Лазаря. Ви оборонець усіх таких, я теж, і це тільки наша тінь від євангельського захисту для них. Бо там дано знати кожному товстосумовій, як ви ставрували, що йому приготована кара, найжахливіша з можливих для людської уяви – горіння вогні вічному, без кінця». Так, неуявимо, страшно попередив Господь усіх, хто в стосумів, що жирують над муками бідаків. Загрожено їм, аби справились, і попи чесно виконували в храмах свій обов'язок. Читали притчу і висвітлювали канонічно, як належить по догматичному богословію, вивченому в семінаріях. Христос заборонив прикладати насильство задля приєднання до його церкви. І попи ходили в послухові. Вина лежала тільки на товстосумах що заслужили грім на голови. Всіх вдарив, на муку і навіть погибель. «Тож ви оббілили всякого батю», – відразився Зенон, «а там були і шкуродери». «Були, були, такі як власник ста десятини широкої руги, коли в селах ниділо повно безземельних сіромах і не поділився, перебагатівши». «По смерті, подібно до осудженого Товстосума, буде, як сказано, багатобитий». Чи від того Лазареві і всім подібним легше? Долежується до гнилої холодності. Могли ж хоч трохи боротись. Зенон розламав суху галузку на дрібні кусники і вкинув до полум'я. Чи легше? Відповім, так, а ви не згодитесь. Ну, ми досвідчені про одного лазаря, коли зійшлися останні крайності. Пишна розкіш постійно бенкетного серед розваг багатія в палаці і найгіркіша чорнотою вбогість бідаря, недвиги, всього в язвах. До нього тільки собаки виявили жалість. Вражаюча подробиця. Вони, пожалівши, старалися стишити його болі, зализуючи врази. Уявім, згідно з вашою настановою про боротьбу під час перевороту бідак, Підлікований, як так, пристає до провідної партії і одержує від неї членський квиток, револьвер і наказ. Разом з кількома виконавцями арештувати багатія і в підвалі його двірця мордувати, поки признається про всі схованки з дорогоцінностями. А потім його стянки. Чи зроблять інакше? Бо катований згодився виказати схованки, якщо дарують життя йому. Тому вислано в концтабір при лютому морозі в снігах півночі пиляти дрова, живлячи стільки баландою з рештками гнилої риби. Так змордований, покаявшися, з вірою поліг, і по безконечному, невичерпному, милосердню господньому був прощений за муки свої і війшов до вічного світла. В той час колишній стражденник з новими товаришами поселився в двірці висланого власника, і побрали вони речі і одіж його, і вина, рештку, Таєну від основної реквізиції. Згодом обвинувачено їх, бо протизаконно привласнили дорогоцінності. І розстріляно. Скажіть, куди ваш противбивець буде переставлений посмертно? Куди заслужено? Вогонь, недбало відказав Зенон, збираючи дровинячки довкруг залізної ватрівні. Але згодьтеся, міг бідолага зостатися поза партією і жити безболістий. Ось вирішальний козир проти вашої логіки кральностей, доведених до судного кінця. Що ви мені тепер? Олег повторно докинув паперизни з газет, підсилити полум'я, і розмірковується при новому закиді. Признаюсь, ваш резон, ніби хід конем по шахівниці, трохи збічно думкою через сторону, справді сильний. Оборона моя тільки погадальна, але б безсумнівної правди, хоч рідко обговорюваної, від очисної могутності страждання. Нею тримався в праведності Горопашник, нею пройнятий перестав грішити, застаючися в вірі. Припустим, бо мабуть, якби він жив протибожний, то хоч терпілець повинен посмертно покаятись, не знаю, а тверджу читаючи, в притчі говориться про бідаря найбільш милостиво. Не могло б так світлитися до безбожця, бо вся притча втримує промінь божественної мудрости, спрямований на розсуд між двома земними з їх довічною судьбою. Якщо зостанеться бездольник існувати на доброжитності, то чи не вчорниться в гріхи, як всі на землі без винятку?